Outra. Outra máis? Outra, com, outra persoa convidada para, para esta tarde. O, ademais, outra das boas, ¿no? Claro, claro que si, sí, ademais todo o est... que pasa que por sempre en Galicia eh, eh, eh, pois somos mellores. Claro que si, sí, ademais esta é unha persoa que axúdanos a coñecer cada vez mellor as, a, aos galegos ya as, as galegas que por ali Ela ten muitísimos contactos en la pertenza de Bella a Bella. Ah, eh, sí, sí, Ana eh Ana moi boas tardes, Ana hola, boas tardes, que tal Xulio? Gracias por atendernos eh, disculpa que te incomodemos porque sei que estás aí uh, atendendo uh, a unha obriga familiar, pero non no, no te incomodaremos demasiado No, ademais, eh é unha boa maneira de, de estar na casa, se si isto con vos pois moito mellor. Ah, Alegraémonos moitísimo e eh, desexámosche todo o mellor. De verdade, oh, eu chamote primeiro para darche as grazas porque axudacheme a, a conseguir pois o contacto co anterior uh, entrevistado, o Xosinho Xosinho Arouxo, o Bueno, xa sabedes que que poder despedir xa sabes que contra a cousa de pedir e o de no dar pero eu xiqueño si pues, bueno, tu bueno, eres daqueles que setenta sí. non, además eu non tiño contacto pero pero chamei o, o diretor de laiovento ele amablemente mandoume o contacto dele de de, eu de, mellor non sei pero sei da persoa que pode ter o contacto De que contade comigo cando que irá desasía por, por eso che decía un momentinho, Armando, que esta dona <risas> Ana Santos Olla é eh, unha conseguidora de moitísimas cousas que, que, que, que nos precisamos ás veces, <risas> non? Os comunicadores precisamos ás veces cousas interesantes con respecto a á xente de, de Galicia que, que además está en nome e o feito de que Josiño pois pues, nos falara do, do seu traballo, tamén sirve para que os nosos xentes aquí os galegos do Mediterráneo e os outros que non son galegos pois aí van de que a, a escrita e a narrativa galega tamén serve para poder disfrutar eso de galegos do Mediterráneo está entrando en fondo eh? sí. o sea, Mediterráneo Atlántico sí. eh, e Oceano tamén sí. De verdade que, bueno, pues, sentímonos orgullosos eh, Para non ser un placer e unha honra terte como, como Bueno, como ajudadora, por, te podemos decir De, de conseguir cousas e acadadas En que estades nese traballo agora Bueno, que, que, que sigue tendo a súa repercusión De, de bella a bella Pois pues mira, nos eh, sempre crecendo Pero costés na terra, como, eh... como decimos todos Xa sabedes que somos 11 profesores menos un eh, Que que dinamizamos un pouco a vida O pensamos, a vida da xente de máis de 60 Entón ofrecemos a, a nosa web Para que toda a xente que queira Poda colaborar con nos Que se si xe gusta as receitas de cociña Podes mandarnos unha grabándote Que se si che gustan os poemas igual si che gusta falar de música, de teatro, do que sea, ou se si tens unha vida que crees que, que podes compartir con nos, pois, esa é unha maneira de que o noso é solamente un escaparate para que a xente deixa que nos podemos seguir sendo útiles os demais. Que... Entón, aparte de todo ese conjunto que temos, pois, cada 15 días imos a radio, imos a Onda Cero, que temos un, un programa con Susana Pedreira, y allí temos a oportunidade pues pois, de falar pues pois, de algúns dos temas destos de actualidade, tanto mmm, como sentirnos ben pois indo a peluquería, como como facerse voluntario de unha ONG o o como utilizar o baile como terapia, que Ajá. son os próximos que ímos ter, Ajá. Ajá. Entón, para nos eh, é un orgullo que, que vaya crecendo isto e que nos non propoñamos nada pero proponemos moito <risa> eh, unha cousa que nos gusta é que, por exemplo eh, un artigo que saliu non fai moito no nos, na nosa web que foi o da illa das esculturas que, mm. que xa teñen vinte pues, e pico anos no, no, 89, 99 vinte pico anos eh, agora estaban se deteriorando bueno, mm. pois pues non sei se si foi gracias ao noso artigo ou non sei qué pero o Concello comprometeuse a arranxalo e facer unhas rutas e darle un pouco máis de valor do que tiña. Entón, nos aportamos nosto, noso graninho de area. Sí moitas Hombre, actividades que son moito moitas actividades e moitas publicacións tamén que que axudades a que se que teñ, bueno, que se que teñan valor de que se fagan efectivas e, e, e por outra parte algo que oh, a, a xente nova yo, yo os, os, os que non son tan maiores, pois pues, saiban que eles cando cheguen aí, pois pues, teñen eso que vos presentades e eh, vos pre preparades, non? Claro, ademais unha das cousas que facemos son as actividades que se fan en Pontevedra Pontevedra e arredores porque a veces si non hai moitas en Pontevedra capital pois temos sexo barín mogore que sei todo que está por aquí é eh, moi preciño Poñemos as actividades que teñen pero non solamente as do concello ou da diputación sino dunha pequena librería mm. de dun taller de, de catro amigos entón fan, Ahora se nos chegan Dice, ¿podéis llegar un pouco de difusión a este curso que ímos a hacer? Pues efectivamente, llevamos publicidad. Eh, mientras os periódicos, o din... para esta semana hai catro cousos en Pontevedra. Pois nós temos 24. Hm. <risa> es decir, ¿Ves? é moito bucear tamén pola redes sociais, que paseas e ves un un cartel nunha librería e xa, ah, pois pues mira, ven este autor tal día. Pois xa uh -huh. tamén Pois é unha maneira de que a xente enterase, enterase destas de cousas a través de nos. Eh, o Concello tamén nos dixo, pois mira, o mellor tamén poñemos a vosa página para que a xente saiba as cousas que hai en Pontevedra. Claro. Pois mira, eh, eh, para ser un orgullo. O xeixa que, que de bella a bella podemos dicir que realizan moitas actividades para o disfrute de todas as persoas maiores é xóvenes que queiran enterarse en na provincia de Pontevedra, non somente sí. na cidade. Sí, sí, sí. Non, máis que nada, decimos de máis 60. A ver, uh -huh. son actividades que pode ir todo o mundo, pero que nós non estamos fora de lugar. Non vamos, non vamos poñer cousas, eu que sei, de, que sea de adolescente, uh -huh. de, o Sky, ou cousas destas, non? Pero hasta unha cata de viños que te podes encontrar estupendamente, uh -huh. hasta unha lectura, un club de lectura, un curso de teatro, cousas que a nós enxenos un pouco máis. É dicir, os, os xóvenes teñen eh, unha proposta que empeza agora, que se chama Noites Abertas, uh -huh. que é para rapaces e rapazas, hasta 30 anos, e claro, despois hai de 30 anos a 60 Aí hai un baleiro moi grande, pero, uh -huh. bon, bueno, non só que fixemos, é, xa que é casi o 30% de, da población de Pontevedra. teñen máis de 60 años, anos, anos o temos máis de 60 anos, vamos buscar as actividades que nos poden gustar que estean por aquí. Sí, sí. Entón xa te digo que, incluso na en información e turismo, así que añadei, mira, que pode haber en Pontevedra? E dite, mira, consulta a página de bella a bella que aí podes encontrar <risas> entón, eso a nos en senos de orgullo tanto que sí, é <risas> unha maneira de comunicarse é eh, de xuntarse persoas de colaborar unhas casas outras, e aparte de conhecerse xente que o mellor pois, se, eh, se coñecen así de como se suele decir, de refilón sí, eh, o caso é que cando facemos o mellor alguna visita guiada <risas> destas de que propongo consello, o Concello ou calquera entidade Uh -huh. Ahora se nos vin, ah, ¿quieres saber de ella bella? bella? Uh -huh. Sí, ay, es que leí en que había esta actividad por eso me apunté. Igual, uh -huh. pues mira, Ve. que ven, entonces vaisendo unha bola e cada vez claro. hai máis xente. Sí, a nos encanta, ¿no? Esto. Sí, y, a y, a mí, después... ya, y a mí tamén, por eso nos fixiémonos eco e dixemos, hay que chamar a Ana para que lle dê publicidade no noso humilde programa. Pois <risa> pues eso xa está feito, xa sabedes que que nos cada cada mes Eh, poñemos tamén eh, todo, todo contido que fixemos uh -huh. neste mes sale unha revista, unha revista que é digital uh -huh. que por unha parte o ser digital tamén ten moitos enlaces e poñemos onde saímos e bueno, este, este mes que ven vamos a ir na en Radio Cordonellá Sí, hombre, <risa> claro, que hay que decir, y además, no solamente es porque nos enorgulleza a nosotros, y eh, eh, eh, eh, sirvenos también de, de publicidad en Pontevedra, en sí. la página bosa, de Bella, Bella. También. Claro. Sí, señor. Pues, pues mira, ahora que ya nos conocemos personalmente, bueno, Armando no. Deo no. Julio, a ver se si te toca vir para para no que ven, ¿no? A ver, a ver. Si, sí, si, sí, ademais el, el este ano me parece que vai a ter que ir a un evento que se fai aí en en, en, Cambados. en Cambados. que que ten moito que ver co, bueno, co, con ese altruismo que, que digamos de participación nunha grande gala que se fai para poder axudar ás persoas que teñen esa enfermidade Ame a muscular era. espinal. Ah, y entonces vale, vale, vale. ese fan, fan bueno, hay unha asociación que se chama Galicia Ame e e dirixe un tal Merchi Álvarez aí en Cambados e entonces cada ano se facía xe unha festa, un un xantar sí, un, un solidario, altruísta, solidario, no que recollían cartos para poder aportar a investigación sí. de, de Ame, non? E entonces el sí. facía de presentador xunto con Belén xa tal que quizáis sí. coñeces, non? Eh, sí. eh eh bueno, Bueno, pois Dende eu comezo pois, foi el un, un dos presentadores Que, que, que tomo a mín a vez Pero bueno, <risa> bueno pero mira, Xa te unha excusa para vir a Campados e, Campados es, eh. de Pontevedra está al lado está al sí, ellos, que sí, que sí, Si sí. queres vir a Pontevedra Nos encantados Porque sí, temos sí. un sitio tamén extraordinario No centro de Pontevedra É sí. eh, Un co-working que se chama Roelo ah, eh, Onde ah. podemos reunirnos Estar unha vez a semana pues debatindo porque a gente di, pero por reunides, digo, reunímonos toda a semana. Pois pues moi moi ben, ademais Roelo a min gusta me muitísimo porque era oh, eh, eso de Roel, eh, era, eh, el... era era unha palabra moi moi moi empregada caldeora cativo <ríe> precisamente hai que Roelo ah, eh, digo, pues que Roela ro ro no, no, no, okay, eh. 1963 ¿ves, cando preto con Tevedra en a primeira división o de fútbol, sen saír o Eso hai que Roelo sí, sí, Ten ten muitísima historia, pero isto é lógico. Eh, eh muitísimo o que vos dicir, se vos reunides aí, pois pues, quero dicir que tamén os roedes, sí, tamén. Sí, A verdade <risa> que que eh, é moi gratificante sí, sí. Eh, estar cos compañeiros que xa nos fixemos todos amigos porque inda que trabajávamos todos xuntos, eh, o mellor levábamos máis de 30 anos no mesmo centro, sí éramos conhecidos, ahora dámonos conta que ahora somos máis que conhecidos. Sí. Pero antes compartías sí, as evaluacións, as uh -huh. clases, o café, uh -huh. pero non compartías un pouco a vida como estamos a compartir ahora darte claro. conta de que estas xentes son compañeros de vida tamén tamén, sí, sí, a verdade que una, vamos, unha precisidade, pois, pues, eh, quédame agora que vai desabecendo eso do COVID pues quédame a, a, a mm, participación en algún momento como mínimo, como mínimo, como escoitante ou por o, uh -huh. como, como participante, ainda que non este na mesa redonda vosa, lo menos eh, escoitar as vosas intervencións de participacións que tendes moitísima xente de moitísimo valor, non solamente escritores a eh, eh, ti dices maiores de 60 mai, ou, ou máis de 60 eu tamén teño eso, máis de 60 pero eh, seguro que disfrutarei mi... si, sí, temo, temo. <ríe> seguro sí. que disfrutarei moitísimo das vosas seguro propostas seguro que si, sí, porque nos falamos todos os días ou por teléfono ou por, por correo sempre falta o mellor algún artigo xa correcite, se fixete esa ilustración entón estamos sempre en comunicación, non é que xeguemos o, o mércodes que cando temos a xuntanza hmm. e o mércodes saber cal é a, o plan de, do día no? sí, non que sí, sí. non sea sabemos de antemán a que imos vou uh -huh. che poñer unha encargo a Ana non sei se ti ou cualquier outra persoa persoatenteis que facer un pequeño escrito para a nosa revista Luúa nova ah, que fazemos que, si. que, que publicamos anualmente na nosa asociación rosalía de Castro e que bueno pues que, que tamén se faga que que se escriba no papel pois pues a vossa a, de bella a bella e, ou cualquier outra cosa que vos, que, que sexa mm, do vos interese por lo menos que quede constancia de que eh. non somente vos queremos sino que daais mm, tamén se publica parte do Que vos faces bueno ya, ya me contarás un poco como como ten que ser hizo que eso encargaremos yo eh, a charo que ah, escribe ah, muy bien selama ah, ah, muy bien bueno ah, ah, los ah, poemas muy bonitos es eh, seguro que si decimos que escriba 4 letras, a propósito disso, faino xeñal. Si, se xe mandarei, me parece que teño o teu correo, senón xe xe pedirei... en mm, mm. de bellavella, arroba gmail.com Ah, a sí, sí, sí, si. tamén, tamén, sí, tamén, tamén. Bueno, pois... Pues, eh, aquí aproveitamos a xente que, que eh, se escoitando, que se quere mandar eh, algún acoso, sí, poñarse en contacto tamén. con nos, pues aí o pode facer. Sí. A primeira con u a segunda con b. Sí, claro, lógico, eso, de bella a, a bella, bella, que ten moitísimo que ver eh, eh, es, o significado das dúas palabras E xa sabedes, estamos aquí a vosa disposición, en eh, eh, moitos parabéns polo programa que, que eh. levades, que <risas> <verdad>. é <risas> eh, un orgullo que nese lado de, do Mediterráneo tamén se fale galego Moitísimas grazas, Ana Ti queremos, por, nos tamén eh? sí. Pois que saibas que, que, que estaremos sempre en contacto E que mm, mandaréis unhos, un, unhos exemplares eh, con, eh, digitales da, da, da revista que fixemos estes anos atrás E eh, así tamén podedes facernos unha idea De, do, do de que como vai Pero nos querían, bueno, dame impresión De que, que sería interesante mm, que, que, que saíra algo publicado na nosa revista de vosotros Muy bien, vale. pues muchísimas gracias A ti Ana, eh, que pases un feliz fin, fin de semana, de semana. Chea, de, chea de delitia Chao, chao